Alhamdulillah. Ossalatu wassalamu os ala rasulillah. Imamo zanimljiv slučaj koji bi ovom priukom oskoristili da izpričamo e, koji se desu za verime Abu Bakra. Jedni džanazi postavili nemeit u mezar i ubedili su zmiju u mezar. I Abu Bakr skoči da ubije zmiju, a zmija se ispravi I izgovori šahadet i kaže ne ubijaj me, ne direme, ja nisam ništa kriva. Čuju oni glas, čuju glas kao da iz nje govori. A pita je Bubeker, pa šta, šta je tvoja zadaća, šta ćeš ti ovdje? Kaže da kažnjavamo ovog umrlog do sudnjeg dana u Muzaru. Kaže šta je zgrješio? Pita. Kaže tri stvari radi radio, znači bio je neto kolje. Nabaška je griješić, koje smo rekli nekim govorima prije, iz strasti, iz popašnosti, požuda, a ovdje u pitanju ne pokornost, odbijanje pokornosti. Pa kada je tri stvari nije radio, koje su vrlo uznačajne, to je nije klanju, nije zeklja davo i nije volio slušati govor u Lemije, nije volio prisutovati predavanjima, nije volio znanje. Ono, kad neko rekli, šta će on meni priča, šta ja imam, mi će ja znam šta valja, šta nema. Pa, namaz je eto ta glavna pokornost i dokaz naše pokornosti, namaz je naša veza, mi smo namazu sami predajemo, sami se vežemo e, i to je naš dokaz i da ima išta kaže bolje i vrednije, Allah bi to propisao i onaj, on namaz je ključ dženeta, najveća počast jer mi u namazu imamo sve tri pozicije koje imaju meleci, koji su u fiksiranoj poziciji, neki meleke su samo na kijavu, neki na ruku, neki na sveždi, a Vjerni kad klanja, on ima sve tri pozicije, i stajanje, i ruku, pregibanje, i sežda, i sjedinje. Tako da namazom mi sve tu obuhvatamo i time u stvari dokazivamo da smo pokorni. A zbog čega smo pokorni, to Allah zna, ali to je naša vidljiva pokornost. Zato je poslanik rekao, resu Aleksan, koga vidite da ide u džamiju, kažete da je musliman. Nekimu na afektu nije da ti ispitivaš. Znači, to je vidljivo pokoravanje. Pa je, namaz dokaz za nas ili protiv nas Iako ima oni koji kažu ja nekad nema, ja ima čisto srca i tako dalje, ali to je to je vidljivo, dokazivanje što možeš kadat, ja sam je Arabi, evo tebi pokon bez obzira koliko sada ti uspijuo da se ponašaš onako kako Bog zapovida, ali to je to namaz. Zekat je posebno se uz Ramazan daje, to je dokaz našeg čišćenja. Zekat je obaveza. To kad daje zekat, to nema halal osim vi kad ja dao zekat, halal osim to. Ni nije... halal osim er dao sadaku i ono što ne moraš da. A ono što moraš da to ni halal osim tvoje stvari, fondva sam se ja očistio. To nije tvoje ko ne da zekat, ne možemo se primiti namaz jer nije čist. Allah prima samo ono što je čisto. A ono koje se ne očisti, znači prljavo, a prljavo Bog ne prima. Tako da je namaz zekat vezan jednom uz drugo. Ko ne daje zekata, klanja nema ništa od namaza. Jer uh, Uslov da psa nama primi je da budeš čist, a onaj ko ne daje zekijat je već uprljan i ima tuđeg imetka u srbi. I ono 2,5% sirotinsko, nije tvoj jako stito zaradio. Jer to hak, le ate del kor ba hak, haka bo, dadni te pravo onome kome pripada. Znači njegov hak, to je sirotinski hak. Iako misli bogataše da oni imaju zato što su oni radili zaradili, A mogli se si bi sirotni, mogli si da nemaju pa da ima neko daje. Tako da ne bi on pripisao sebi da je on moćan, da on radi, da on ima i tako dalje, nego nema Allah dao, pa na osnovu oni sirotinski uzdaha njegovi dova Allah daje i bogatima. I kad se kruška ili jabuka ili šljeva u i pokreše, da se smanjiva, ali zato bolje rodi. Zato je to smisao zekijata, zato što je ali se rekao, kaže, liječite svoje bolesni sadakom, a osigurajte svoj imetak zekijatom. Znači, to vam je najbolja garancija, najbolje osiguranje, ima razni sad osiguranje, životni osiguranje, kasko osiguranje, ovo ono osiguranje. Zekijat najbolje osiguranje za imovinu, sadaka je za liječenje, a do se obraćate laom, do mjenja mijenja sublim. Tako Tako je rečeno Hadisu. I treći, ta ci, znači taj umrli, što će biti kažen ume za do sunih dana, jeste što je izbjegavao, što je bio ono umišljen, da je on dovoljno pametan, jer kaže čovjek sve zna dok traga zaznane, dok hoće da uči. Kad rekne da je naučio, on više ne zna, jer uvijek se uči, uvijek se uči. E, pa kaže ko hoće dunjaluk neka uči, ko hoće ahiret neka uči, ko hoće i dunjaluk i ahiret neka uči. Ja završeno sa jednom predavom prisuslovati mjestu gdje se znanje stiče vredi kao hiljadrka na pili hiljadu đenaza i hiljadu gosnika kada su moglišli toliko vredi jedno samo sjedinje gdje se znanje stiče pa je jedan mladić koji je bio baraba prisuslovao samo jednom predavanju poslije toga je otišao i poginu i njegov brat koji je bio pobožan sanjao ga je pitao je, brate jesi se spasio I znao je kako je živio onako, ono, bojinski, kako je bio, čo kažemo mi, baraba, pa on kaže, Allah mi se smililo što je u jednom u životu, kad je došao na predavanje, da odbrata uzme ključ, zbog auto koje su imali zajedničko auto, pa je došao radi auto i ključa od brata da uzme, inako ljutito sači koje je predavanje, e, dok se završio ni mogu da uzme, zato što ga je še i pogledao, ono čudno, da ga je džematla i pogledao ko je ovaj, onda on prisijedi Ne nešto svojom voljom, ale tako je Allah tio da je on jednom u životu bio na predavanju. I to mu je, kaže, pomogljeno da me se Allah smijelo, samo zbog jednog predavanja. Pa eto, kad nam se pruži prilika da stićemo znanje, jer znanje će se zauzmati za nas. Suleiman ali se vam nuđeno je znanje, vlast i imanje. Kaže, šta je bolje, znanje ili imanje? Suleiman je samo izabroje znanje, pa je dobio imanje i vlast i sve. Sa znanjem dobivamo sve.